Цілий тиждень перед великим постом над калиновим кутом стояв смачний дух свіжоспечених винців, що разом з димом викочувався з широких, виплетених з лози та вмазаних глиною коминів і розносився по всьому селу. Пекли їх у кожній хатині, перекладали сиром, заливали сметаною і знову ставили в печі, щоб достигли, розімліли та смажилися. Пригощали ними гостей, а потім самі йшли в гості, щоб поласувати чужими млинцями, що чомусь здавалося смачнішими, ніж удома. У середу Ганночка з самого ранку почала чепуритися. Лугом та сушеним любистком змила голову, одяглася в чисту сорочку, нову плахту і барвисту корсетку. Кілька разів заглянула в цеберцю з водою чи гарна. Ти куди здивувався Добриня? До кого так рано? «На широкий берег до лебедів, і тебе запрошували». «До лебедів? Хто б же міг там мене запрошувати?» Ганночка гриливо повела очима. «Є там така, тільки ти на неї і не глянув, коли вона була на озері, а все не зводив очей з Ганночко». Ледво стиг обірвати сестрину мову Добриня вражений тим, що його і Меланина таємниця зовсім не таємниця для цієї спостережливої і проникливої дівчини. На кож я мав дивитися. Я знаю рід лебедів, але ж там усе були дрібні діти. Дрібні. Коли ж то було, а тепер там... Ганночка спалахнула, як мальва на сонці. А тепер там... Ага, ось воно що здогадався Добриня. Як же його звати? Кузьмою. А ти звідки знаєш? Ганночка була збита з пандалику. Кузьма. Кузьма... Я щось не пам'ятаю такого. Ну, де вже тобі пам'ятати? Йому було лише п'ятнадцять років, як ти зник з села. А тепер він, тепер він гарний хлопець. Не то запитав, не то закінчив обірвану мову сестри Добриня. Гарний. Ганночка зашарилася ще дужче. А Росиця ще краще. Росиця хто це? Ну, його сестра молодша. Та, яку я не запримітив. Ти здогадливий. І вона запрошувала мене на млинці. Казала, приходь з братом. Гм, доведеться піти? Тільки ж зачекай, поки і я приберусь. Він глянув на домашніх, але всі вони були зайняті своїм ділом. Одна Мелана, видно, слухала їхню розмову, бо раптом підвела голову від гребення з мичкою. Вона пряла пряжу і пронизала його коротким, але гострим поглядом. Та тут же і опустила очі на прядку. Ніби та прядка, що хурчала під ногою, цікавила її найбільше. Добрий не помітив це, але промовчав. Діставши з божниці бритву, яку зробив у кузні сам на заразок Василакієвої, поголився, одягнув янчину сорочку, що була йому якраз в пору, накинув на себе кожуха, шапку і кивнув ганниці. «Поїдемо, я запріжу коня саме». У лебедів хижа велика простора, але сісти ніде повно порубків та дівчат. У божниці горить січа. За столом гамірно, бо там стоїть велика макітра з глинцями, і кожному хочеться підщепити з неї налисника, що пахне маслом і сметаною. На зустріч Ганноці кинулася невеличка, але гарна, жвава дівчина. «Ой, яка я рада, що ти прийшла, а ми збираємося кататися на санях», – зачепитала вона. Щоки її зрожевіли, очі блищали, Зверталася вона до Ганночки, А зиркала на Добриню, І було ясно, що зраділа вона Перед усім його приходові. «Кузьмо, Кузьмо, а йди сюди, Поглянь, хто до нас завітав!» За столу відклавши гусли, Підвівся дебелий чорнявий паробійко. Спід густого чуба на Добриню Несподівно глянули По-дитячому добрі очі. «А, Ганночка, Добриня!» «І справді, дорогі гості, роздягайтеся та сідайте до столу, там, здається, ще дещо залишилося в Макіпрі». І Кузьма так стиснув Добринину руку, що той аж засечав, хоча і сам був не слабенький. «Ну й, ведмідь!» – Добриня потер затерплу руку. «Як тебе вимахало! І коли ти встиг стати таким?» «Пам'ятає, бештаньком бігав!» «Го-го! Коли то було?» – зарегатав Кузьма. А тепер, коли зустрінув лісі від мене, то не я від нього втікаю, а він від мене. Він сміявся гучно, розгонисто, як це роблять люди вельми дужі, сповнені життєвої сили, впевнені в собі. Довкола всі теж зареготали, а надто ганночка, яка не спускала закоханих очей з парубка. Тим часом Кузьма, зблизька розглядаючи добриню, вів далі. «А ти, братико, залишився таким, яким я тебе пам'ятаю». «Яким таким?» – спитав Добриня. «Не молодим і не старим, не високим і не низьким, не чорним і не рудим. «Не занадто мудрим і не дуже дурним, скористався павзою, мові Кузьми вставив Добриня. «Ну, я такого не сказав», – знову зарегатав Кузьма. «А от що залишився у твоє літа парубком, то від цього нікуди не дінешся. Гей, дівчата, ви чуєте?» Серед нас об'явився старий парубок, що й посивіє в парубках, га? Колодки йому на шию, колодки, закричали дівчата. Почепіть йому колодки, щоб не забув, що пора вже й за розум братися. Та жону придбати, та діток годувати. Де господиня? Де росиця? Несі сюди колодки. Та які найважчі, щоб не забув ніколи, як справляв масницю у лебедів. Росиця зашарілася, метнулася в сіни, внесла пару важких березових колодок, зв'язаних вірьовочкою, і повісила на шиї добрині. Всі втішно заплескали в долоні до танцю, до танцю, де в гуслярі. Добриня розвеселів від щастя, яке не покидало його з часу прибуття в Калиновий кут, від молодечої сили, що буяла в його тілі, від радісних юних облич, що обступали довкола від рідного духу, в якому виріс, і який знову обгорнув його. Він ухопив росись за тонкий стан, і, не ждучи бубна і гуслів, закружляв з нею по хаті, сам собі примовляючи. «Молодий, молоду, посадим на льоду, уставай, молода, бо студенна вода, ой, дідладо, молоду!»